פרק פ"ג שיר מזמור לאסף אלוהים אל דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. עולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, געוול ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון, נשמדו ועין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונע. כל נסיכמו. אשר אמרו, נירשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתה מוך הגלגל, כקש לפני רוח. כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים, כן תרדפם בשעריך, ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך, אדוני. יבושו ויבחלו עדי עד, ויחפרו ויאבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך, עליון על כל הארץ.